burchu gustidan zehar lan egiten dugu beraiekin eta bueno, umeak gurera etortzen dira astrenetik kostiralera orduan guretzako helburua da ume hauek sorprenditzea ehz rutina erabiltzen dugu rutina apurtu ba gabona tarte hori ikastola gabe ehz dauden denbora hori berezia izatea Alde batetik ordu tegiak hunditu egiten dira, bai goizez eta txaldez egiten dira lako, eta bestetik saiatzen gara bueno, urtean zer egiten ez diren gauzak egiten. Ez? Adibidez aurten magiaz bla izeneko, bertomagoa etorriko zaigu ikustera, honetaz aparte, taierrak, zukaldaritza taierra, e, filme sorpresa, asko gustatzen zaie e, filma eta krispetara ikustea, baina aurtsokoan ez denlekun baten, ez? aldatzea estenarioan hola baita, orduan hemen gaztelekoan egingo dugu, lau eta mabi urte bitarteko ume guztiak naztu egiten dira, eta, bueno, benetan eh, esperintzia honak ateratzen dira mendik, eza. Eta aurten, eh, bueno, pues igual nobeda de bezala, azaro erdialdean aldean hasita eh, aurrak prestatu dute bere guraso lagun auzokide guztientzak, bueno, ba, saio txiki bat egingo degula gula azken egunean. Eta horrela jaialdi batekin, agurra emango diogu 2000 abosteri,